An-Nisa. Qadınlar surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Merhamətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Ya eyhən فَسُبّحُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهُمَا دَوَّجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Və attəqu Allahəl-ləzi təsəəəlunə biyi vəl-ərxəm İnnə Allahə kənə aləykum rəqibə Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zözcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib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 وآت اليتامى اموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم اننه كان حوبا كبيرا يتيم Və yaxşını pis ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınızla birlikdə yeməyin. Şübhəsiz ki, bu, böyük günahdır. Və in xittum əllə tuqsiku <Sessiz ki, bu>, filyətəmə <böyük günahtı> fənkixu mə qağbə ləkum minən nisə. ما طاب لكم من فَإِن كُنْتُمْ أَمْلَنْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا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 Və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənən. Bu, haqsızlıq etməməyə daha yaxındır. Və <Sessizlik> ətun nisə əsadqatin nə nihləh Fəin tıbənətumən şeyim Qadınlara öz mehrlərini könül xoşluğu ilə verin. Əgər onlar öz xoşları ilə bundan sizə bir pay versələr, onu canlıqla, وحلال الله يئين ولا تؤتوا جَعَلَ اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم Dolanışığınız üçün Allahın sizə vasitə etdiyi mallarınızı ağlitsizlərə verməyin. Onlara o maldan yedirdib geyindirin və onlara yaxşı nəsihətlər verin. Wa batalul in anastum انهم رشدا قد دفعوا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوا مالا صرفا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليفسح تف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 Haqqı hesab çəkməyə Allah yetər. Lirrical nisibun mimma taraka alvalidani walaqrabun vāl walin nisa nisibun mimma Tərkən validan və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan kişilərə pay düşür. Validənlərin və yaxın qohumların qoyub maldan qadınlara da pay düşür. Bu mal istər olsun istərsə də çox. Onlar üçün müəyyən edilmiş bir paydır. və izə həzələ Əgər bölcü vaxtı orada qohumlar, yetimlər və kasıblar iştirak edərlərsə Olara o maldan bir şey verin. Özlerine de hoş söz deyin. Vəl-yəkşəl-ləzînə ləv-tərakū min xalfihim dürriyətən bi'afan xafu aleyhim fəl-yəttəkullāhə vəl-yəkulú qavlan fədîdətə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 Nə nə yeyirlər, qarınlarında nar. İn Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlər öz qarınlarına ancaq od doldururlar. Və onlar yandırıb yaxan oda girəcəklər Yusiykumullah <Gülüyor> fi auladikum liz-zakari mithlu hadzil-un fa in kunna nisa'an fawqa al-natai falahum mithlu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 فإن كان له إخوان فلأمه السدس من بعد وصيتي يوصيها أم بين آباؤكم وأبناءكم لا تجورون أيهم أقرب لكم نفعا fəridatan minəllah Allah övladlarının haqqında sizə belə tövsiyə edir. Kiə iki qadının payı qədər pay düşür. Əgər övladların hamısı 2 artıq sayda qadındlarsa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 Valideynlərinizdən və övladlarınızdan hansının fayda baxımından sizə daha yaxın olduğunu siz bilmirsiniz. Bunlar Allah tərəfindən buyurulmuş fərz əməllərdir. Həqiqətən Allah biləndir, müdriqdir. Və ləkum nisqü mə tərəkə əzvəcukum illəm yəkun ləhun nə فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّضَعُ مِمَّا تَرَكُوا مِنْ دَهْنٍ وَثِيَابٍ يُوصُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَهُنَّ الرُّضَعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُم بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دهين. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا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 Din ka hududullah ve men yufi alaha ve rasuluhu yudkhiluhu anharu khalidin fiha ve zalika al Bular Allah'ın qoyduğu hududlardır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 Yüdxilmü nəran xalidən fiyhə və ləmu əzəbun Kim Allaha və onun elçisinə asi olup, onun hüdudlarını aşarsa, Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna basil edər. Onun üçün alçaldıcı bir əzab vardır. وَالَّذِي يَأْتِينَا الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْنِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ hətta edən qadınlarınıza qarşı özünüzdən 4 şahid çağırın əgər onlar şahidlik etsələr o qadınları ölüm onların həyatına son qoyana dək və yaxud Allah olar üçün bir yol açana dək, evlərindən bayıra bırakmayın. Valladan yatiyanha minkum fa'amuhu ma fa'in tabawa Aranızda belə yaramaz iş tutanların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 Allah onların tövbələrini qəbul edər. Həqiqətən Allah biləndir. Müdriktir. Və ləysəsiz <Sessizlik> təvbətun illəzəyənə yə'məlunə şəyyəti həttə ilə xadarə əxədəhumul məvt qalə inni tübtül əmin. mətutul an wa lallezinin yamutunu wuhum kuhfan ulai ka ahsabna lehum azabam alima günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman mən indi tövbə etdim deyənlərin də de, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deildir Biz onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. Yə əyyüha alləziyna əmanu, la yəhillu ləkum əntarifun nisə əkarhə, və la taqbulu hünnə lətəzhabu bibağdı mə ilə ilə ilə ilə yətən bifahişə mubaylə və ələşir mən bilmə məh fə ələsir qələsir Ləqavəsən təkruhü Ey iman gətirənlər Qadınlara zorla varıq çıxmaq sizə halal deildir Qadınlar açıq-aşkar, yaramaz bir iş görməyincə, onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq üçün onları sıxışdırmayın. Onlarla xoş dəftar edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِهِ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم نِّصْفَ مَا آتَيْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ صَدَقْتُمْ وَإِنْ أَتَيْتُم بِالْبَاطِلِ فَإِنَّ ذَلِكَ إِثْمٌ كَبِيرٌ أَيَرَبِّ ارْوَادًا يَرِنَا Onlardan birinə yığın-yığın mal vermiş olsanız belə, heç bir şey geri almayın. Məyər verdiyinizi böhtan atmaq və açıq-aşkar günah işlətməklə mi geri alacaqsınız? Və keyfə təxudunəhu və qəd əqdar bəğdukum ilə bəğdin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 İnnəhü kənə fahişətən və məqətən və Olub keçənlər istisna olmaqla, bundan sonra atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Həqiqətən bu, iğrənç və qəzəb doğuran bir əməl və murdar bir yoldur. أُْرجِمَ التعَلَيْكُمْ قَُّهَا تُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعََّ تُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْ الْأُقْتِ وَأَُّهَا تُكُم الَّاتِي أََّْنَّكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَمَانَائَتُكُمْ الَّذِينَ مِن أَصْحَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ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 artıq keçmişdir. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhillakum ma wara. لا تَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَنِ اسْتَمْتَعَ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا كَرَّضِيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ İnnə Allah kənə alimən həkimən. Sahib olduğunuz cariyyələr istisna olmaqla, ərli qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başqaları ilə, öz malınızla, nigah etməklə, zinakarlığa yol vermədən,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 فَنكِحُمَّ بِإذْنِ أَللِ وَآكَُّ أُدُورَهُمَّ بِالمَعْوفِ مُخوناان مُحوَونَاتٍ وَيَرم وَلَا مُتَّخِذاتِ أَفْدَ فَإِذَا أَخْضَنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِهَا حَشَةً فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ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 Amma səbrli olsanız bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yuridu Allahu li yubayyin lakum wa yahdiyakum sunanallazina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allah sizə şeriat hökmlərini bəyan etmək, sizi özünüzdən əvvəlkilərin yollarına yönətmək və tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Allah biləndir, müdrikdir. Vallahu Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istədiyi halda ehtiraslara qapılanlar sizi haqqdan uzaqlaşmağa yönəldəllər. Allah sizin üçün şəriət hökmlərini yüngülləşdirmək istəyir. Çünki insan zəyif yaratılmıştır. Yəyyüha ya alləzine əmenu, lə təəkunu əmvələkum beynəkum bilbəqili illə, illə ən təkunə ticərətən ən tərazim Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla aparılan ticaret istisna olmaqla mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yemeyin və birbirinizi məhv etməyin. Haqiqatan Allah sizə qarşı rəhmlidir. O men yef'al zalika udwanun və Kim bu əməlləri düşmənçilik və zülm etməklə yerinə yetirərsə biz onu odda yandıracağıq. Bu da Allah üçün asandır. İn tectenibuka ba'iramatun hauna anhu nukeffir Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə cənnətə daxil edərik. Və lə tətəmənnəu mə qəbbələlləhu bihi bəqdəkum alə qədə Lir ricali nəsibun miktesebun vel nisa in timu mimma iktasabtu ve'allallah birinizi diğerinizden üstün ettiği şeye salmayın Kişilerin kazandıklarından öz nəsibi Qadınların da qazandıqlarından öz nəsebi vardır. Allahdan onun lütfünü dileyin. Həqiqətən Allah hər şey biləndir. Və likullin ceallnâ məvaliyə min mə tərəkəl validani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 Özlərini verin. Həqiqətən Allah hər şəhiddir. El-rijal qawvamun alə nisai bimə fəddələlləhu bəqdəhüm alə bəqdəhüm və bimə anfaqı min əmvələhim. الصالحات فالسات حافظات للريب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم فاعذبوهن واهجرون في المضاجع واضربوهم فان اطعنكن فلا تدعو Kəbila Allahın onlardan birini digərindən üstün etdiyinə və öz mallarından xərclədiklərinə görə kişilər qadınlar üzərində himayətçidirlər. Əməli salih qadınlar Allah'a itayət edər və qorunması lazım gələn şeyləri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 بَؤْكْتُر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَذَرَعُوا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَذَرَعُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا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 Allah biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Wa'budu-llaha və la tüşriku bihi şey'ən وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يحب مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Alləvin yebxalun və yəmurunə nəs bil buxli və yektumun mə atəhumulləh min O kəslər ki xəssisli edir.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 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Və o kesləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir. Allaha və ahirət gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə pis yoldaşdı o. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا onlar Allah'a və axirət gününə iman gətirib, Allahın onlara verdiyi ruzidən onun yolunda xərcləsəydilər, nə itirərdilər? Allah onların hər bir işini bilir. İnnalllaha la yuzlimu patla zarra wa in takuhsenatayn yud'afha wa Həqiqətən Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa Allah bunu artırar və öz tərəfindən böyük mükafat verər. Ləkayfa iza jena min kulli ummetin Biz hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz bəs səni də olara şahit gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq Yevma izi <Sessizlik> waddullezina kafaru sawr wəsul law tusawa Şüfr edib Peyğəmbərə ası olanlar o gün yerin altına girməyi arzu edəcəklər. Onlar heç bir sözü Allahdan gizlədə bilməyəcəklər. Yəyyüha alləziyinə əmənu, lətəqərabu sələtə və əntum sükəra xəttə tə'ləmü mə təqulun. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَرْكَبُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ الغاث او لا مستم النساء فلم تجدوا او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم Ey iman gətirənlər, sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda yolda olan müsafirlər istisna olmaqla. Qüsledənə dək namaza yaxınlaşmayın.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 Ə lâm tara iləlləzīn ūtū nṣīban minəl kitābi yastəmurūna ḍalālata və yurīdūna an taḍilla Kitabdan özlərinə pay verilmiş kəsləri görmürsənmi ki, onlar azğınlığı satın alıblar və sizi də doğru yoldan azdırmaq istəyirlər Vallahu a'lamu bi a'ba'ikum wa kafa billahi waliyyun wa kafa Allah sizin düşmənlərinizi daha yaxşı tanıyır. Himayətçi olaraq Allah kifayət edər. Yardımçı olaraq Allah yetər. مِنَ الَّذِينَ هَذُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءَنَا lahum qalu sami'na wa ata'na bazıları kelimelerin yerini değiştirir dillerini eğerek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 Lakin Allah küfürlərinə görə onları lənətlədi. Onlar olduqca az inanırlar. Yəyyüha alləziyna əutu l-kitəbə əminu bimə nəzzəlmə musaddiqən lima məəkün min qabli ən nəqrisa ucuham fə nəruhddəhə. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ اَبْلَارِهَا اَوْنَا الْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ اَسْتَبُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Ey kitab verilmişler! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirmemiştəm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 وَمَا şüphesiz ki allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz bundan başqa daha kiçik günahları isə istədiyi kimsiyə bağışlayar allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur. Əlm tara iləlləzīn yudəkkūn anfukəhum bəlləllahu yudəkkī min yəşā Özlərini öyənləri görmürsənmi? Xeyr. Allah istədiyini tərifleyər və olaraq xurma çərdəyindəki lif qədər haqsızlıq edilməz. Vax necə də Allaha qarşı yalan uydururlar? Bu, açıq-aşkar günah sayılmaq üçün kifayət edər. Ələmsərə iləl-ləzīnə əutu nəqibən minəl-kitəb yü'minunə bil-cibti və təğutu və yəkulun və yəkulunə lilləzīnə kafarru həulə-i əhda minəl-ləzīnə əmenu Kitaptan pay verilmiş kəsləri görmedin Özləri Cibtə və Tağuta inanmaqla yanaşı, hələ bir kəfirlər içində bunlar möminlərdən daha doğru yoldadılar deyirlər. Ulaiqallazinin la'nahumullah və Allahın lənətlədiyi kəsdlərdi. Allah kimi lənətleyərsə ona heç bir yardımcı tapmasın. Əmləhum nəṣībun minəl mulk Yoxsa hökmranlıqdan onların bir payı vardır. El olsa idi onlar insanlara xurma çərdəyinin bir qırıntısını belə verməzlər. Əm yəhsudunən məsə alə mə ətəhumu allahu min fədlih, fəqəd ətəyna ələ İbrahiməl kitəbə vəl xikmətə və ətəyna hüm mülkən azimən. Yoxsa onlar Allahın öz lütfündən insanlara verdiyi şeye görə onlara həsəd aparırlar biz İbrahimin nəsilinə də kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyük bir səltənət vermişdik. Onlardan kimi mühəmmədə iman gətirdi, kimi də ondan üç çevirdi. Yandırıb yaxan od kimi cəhənnəm onlara bəstdir. İnnəl-ləzənə kəfəru bi-əyətina səvfə nuslihim <Sessizlik> nəra, səvfə nuslihim nəran külləmə Bəddəlnəhum juludan gayran liydūqul adāb innallāha Şübhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq. Hər dəfə onların dəriləri yandıqca, əzabı daim dadsınlar deyə biz o dərləri başqa dərlərlə əvəz edəcəyik həqiqətən allah qudretlidir müdrikdir innallezinakəfəru biayatina sawf nuslihim <Sessizlik> nara sawf nuslihimna kuləma nadijat bəddəmnəm cildən qeyrə məliyduq əzab inəllə gətirib salih əməllər işləyənləri isə ağacları altından çaylar axan içində əbədi məskunlaşacaqları cənnət bağlarına daxil edəcəyik onlar üçün orada Aç zövcələr vardır. Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik. İnnəllaha yəmurkum ən tüəddül əmanati ilə əhlihə və əzə xəkamtun beynən nasi ən təxkumu bil ədl. İnnəllaha <SILENCIO> li'mma Həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm verməyinizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyüd nəsihət Necə də gözəldir. Şübhəsiz ki Allah eşidəndir, görəndir. Ya ayyuhal lazina amanu ati'u'llaha va ati'ur-rasula va və ulil-amri minkum İtəə əxtum fişəçodu ilə yo su qutumtu minə biləmin əxir Rəlikəqayuə əxs uyuə. Ey iman gətirənlər. Allaha və elçisinə itayət edin.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 Alam tara ila alladhina yad'umuna annahum amanu bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuridun yuriduna an yatahakamu ilallati ikfuru bihi nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri mi? onlar mühakimə olunmaları üçün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 Onlara Allahın nazil etdiyinə və elçisinə tərəf gəlin deyildikdə, münafiqlərin sənlə nifrətlə üz çevirdiklərini görürsən. فَكَيْفَ إِلَىٰ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ مَّا جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحِنُّونَ بِاللَّهِ إِنْ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 Qəlləzine yələmullah mə fi fəəəqrib anhum və irvmum və qülləmum fəəqrib anhum və irvmum və qülləmum anhum və qülləmum fəqrib anhum və qülləmum fəqrib Onlar o keslərdi ki, Allah onların qəlblərində olanı bilir. Elə onlardan üz döndər, onlara övüt nəsiyyət ver və özləri barədə onlara təsir göstərə biləcək söz söylə. Və mə ərsəlmə min illə li <Sessizlik> yudaa bi idnilləh, və Yabxerullah Biz her bir elçini Allah'ın izniyle ona mehs itayət edilsin diye gönderdi Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman, sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi, əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və rəhəmli olduğunu görərdilər. Fələ və rabbikə lə yüqminunə xəssə yüxəkkimukə fīmə şəcərə beynəmün zümmə lə yəcidun.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 Tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. Walaw anna katabna alayhim an yuqtalu anfusukum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu ma fa'aluhu illa qalilun minhum lhum eğer biz onlara aranızdaki günahkarları öldürün veya hud yurdlarınızdan çıxın diye buyurmuş olsaydı içlerinden çok azı bunu yerinə yetirlərdi Əgər onlar özlərinə verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı. Onda biz də onlara öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər. و استقيموا doğru yola و انهم يطع الا الله ورسوله فالائك مع الذين انعم الله عليهم فالائك مع الذين انعم Allah'a və onun elçisinə itayət edənlər, Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq inananlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaqlar nece de güzel dostlardı. Lâ ken Bu lütuf Allah'tandı. Bilen olarak Allah kifayet eder. Ya eyyuhellezine amenu barağkum fa'turu subaqin aw anşuru jami'a ey iman gətirənlər ehtiyatınızı əldən verməyin düşmənə qarşı ya bölüklərlə ya da hamınız birgə çıxın və inmə minkum ləmen Wa inna minkum lamen la yubdi anna fa in atabatkum musibah tan qad anama İçərinizdə elələri də var ki, cihada çıxdıqda özlərini yubandırar və sizə bir müsibət üz vermiş olduqda Allah mənə mərhəmət göstərdi ki Mən onlarla birlikdə belaya ay olmadım deyər. Wala in asabakum qadrun min Allah la yaqulanna la yaqulanna ka allam takun kuntu ma'ahum Ya leytani kuntu fa Allah'tan size bir lütf yetişərsə, onda guya sizinlə onun arasında heç vaxt bağlılıq olmamış kimi kaş mən də onlarla birlikdə olub böyük bir uğur qazana edim deyər Kel yubat fi sabilillah allazin yashun alhayata dunya bil akhirah wa man yuqat fi sabilillah fayuqtal aw yughlam fasawfa nuktihi ajran Koy dünya hayatını atıp ahireti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar Kim Allah yolunda vuruşup öldürülərsə və ya qalib gələrsə biz ona böyük bir mükafat verəcəyik. ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون Recibir, ,um isil, əl يقولون yəkulûnə rəbbənə əkhricənə min hâdinin qaryətiz zəlimi əhlühə və ceallana min ledunka və liyyən və ceallana min ledunka nəsirə ki Allah yolunda və ey Rabbimiz Bizi əhalisi zalim olan bu şəhərdən çıxart, bizə öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə öz tərəfindən bir yardımçı təyin et deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون أولياء الشيطان إن كيد الشيطان Allah yolunda kâfirler isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun. Şübhəsiz ki şeytanın hiyləsi zəifdir. Əlm tarə iləlləzîna qîləlehum küff. يديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس خشيه الله او اشد خشيه وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَهُ لَا أَفْرَتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ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 Nə ki, bizə yaxın vaxta dək möhlət verəydin, dedilər? De ki, dünyanın ləzzəti azdır. Müttəqilər üçün isə axirət daha xeyrlidir. Sizə xurma çərdəyindəki lif qədər belə haqsızlıq edilməz. Əynə mə təkunu yudrifkumul məvtu və ləukun tum fi murujin mushayyada wa in tusibuhum hasanatu yaqulun hadhihi min 'indillah wa in tusibuhum malha olail qawm Harada olursunuzsa olun ölüm sizi haqlayacaq Hatta yüksək qalalarda olsanız belə Onlara bir yaxşılıq üzverdikdə bu Allahdandır diyər bir pislik üzverdikler bu sendendi diyenler de ki hamısı Allah'tandır bu adamlara ne olup ki az kala sözde anlamırlar mâ afâbeke min hasenetin fe min allâh ve mâ kəmin səiyətə kəmin nəfsik və arsalməkə sənin başına gələn bəla isə sənin özündəndir biz səni insanlara elçi göndərdik şahid olaraq Allah kifayət edər. Men yutayr rusulə Kim peyğəmbərə itayət edərsə Allah'a itayət etmiş olar. Kim üç çevirərsə, şey verərsə bil ki Biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Və yəqulunə qağatun, fə izə barəzun min əndikə <Sessizlik> bəyyətə qaifətun minhüm qayrə alləzi təqul. Və alləhu yəktubu mə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 Onlardan üz döndər və Allaha təvəkkül et. Qoruyan olaraq Allah yetər. Əgə, onlar Qur'an təfəkkür etmirlər. Və əgər Allahdan başqa olar Qur'an barəsində düşünmürlər mi? Eğer o Allahdan başkası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. Və ədə cəəəmüm əmrum minəl əmni əvil xawfi əzā'u bih və lehu rədduhu iləl resulü və ilə əulil əmri min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 Allahın güvvəsi daha çox, cezası daha şiddətlidir. Men yəşfa şefaa'atan hasenetin yekullu nəsibun <Sessizlik>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 Allah hər şeyi qoruyandır. Və izə hiyyitum bi tahiyyatin fa hiyyū bi ahsana minhā aw ruddūhā. Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarır həqiqətən Allah hər şeyin haqqı hesabını çəkəndir Allahu la ilaha illa hu la yajma'unkum ila yawmi al-qiyamati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 فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اَتُر۪يدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Size ne oldu ki münafikler bahresinde iki dəstiyə ayrıldınız?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 Sizin de küfredip onlarla Eyni olmanızı isteyenler Onlar Allah yolunda Hicret etmeyince Onlardan özünüze dost tutmayın Eğer üst çevirseler Onları harada görsez Tutup öldürün Onlardan ne bir dost Ne de bir kömekçi tutun İlla allazine yasilune qawmin كُ وَبَيلَهُم م فَاقُ أَوْجَ أوُكُمْ حَصَِت أَوْ يُقاتِلُ طَوْمَهُ وَلَ شَ أَوواهُ لَسََّقَهُمْ عَلَْكُمْ فَلَ Fain i'tazalukum falam yuqatilukum wa anqamu ileykumus Ancaq sizinlə aralarında müqavilə olan bir cemaata qoşulanlar ya da sizinlə və ya öz cemaati ilə vuruşacaqlarından köksləri sıxıldığı üçün sizin yanınıza gələn kimsələr istisnadır.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 ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما غدوا الى الفتنه ابكسوا فيها فالا يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم və kəsfü əydihim fəxuduhum siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki onlar həm sizdən həm də öz cəmaatından arxain olmaq istəyirlər onlar hər dəfə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 Fədiyətə məsələmətə ilə aəhləyə və təhriyər rəqbət məminə fəmən ləm yəjid fəcəyəm şəhərəm mətətəbəyən təubətən minə Allah wəkənə Allah əliyəmə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 وَمَيْ يَقُتُ الْمُؤمِنًا مُتَعَن مِدًا فَجَزَ أُهُ فِيهَا فَجَزَ أُهُ جَهَن فِيهَا وَغَضبَ اللَّهُ عَلَيّ وَلنَ وَرَضِبَ اللَّهُ عَلَّْ وَلنهُ Hər kəs qəstən bir mömini öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəndir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar. Yəyəzr əlsə əlvəlicht ə��려леq forty divorce üçün tə ряд doisary II iləyəxin təblihora tədənəyəsi və luego aby qetinaşvesi kişi anəqə bəndəm qox!'ər vəbirəyəcə xoqəlıdır wake Theatre Здxörləqli olunabə Qəzəlikə kuntum min qablu fəmənnə Allahü aleykum fətəbəyyənu İnnə Allahə kəna bina təcməlun qabira Ey iman gətirənlər! Allah yolunda dövüşə çıxdığınız zaman kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə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 Nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Lə yəstəvəl qāidụn minəl müminīna ghayru əliḍ-ḍərri vəl-mucāhidūna fī sabīlillāhi bi-əmwālihim və anfusihim. Faḍḍala Llāhul-mucāhidīna və anfusihim 'aləl-qāidīna al darajatan. وكل لو وعد الله حسنا ففضل istisna olmaqla evde oturanlarla Allah yolunda öz malları ve canları ilə cihad edənler eyni olmazlar Allah öz malları ve canları ilə cihad edənləri evdə oturanlardan dərəcə itibari ilə üstün etdi. Allah onların hamısına ən gözəl nemət vəd etmişdir. Allah mücahidləri evdə oturanlardan böyük bir mükafatla üstün etmişdir. dəracatim minhu və mağfiratan və rahme Bu, onun tərəfindən müminlərə nəsib olan dərəcələr, bağışlanma və mərhəməttir. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. İnnəl-ləzīnə tevəffəhümul mələikətü bəlimi əndir. فسِهٍِ قالَاوا فيِي مَكُتُمْ قالكُم مُسْتَافينَ فِي الأأَر قالَاوا أَلَتَكُ أَربّ اللهَِّ وَاسِعَةً فَتُمَا جِوا فيِيهَا فَألائِكَ مَأْوهُم جَهَنَّ مُ وَسَأَتْ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 cehannamdir Ora nə pis dönüş yeridir Illa al-mustad'afin min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'unuhu la yastati'unuhu wala yahtadun sabila Ancaq zülmə qarşı çare tapmağa qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəyif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır. Fa ulai Olabilsin ki, Allah onları əhf etsin. Əgican Allah afvedəndir, bağışlayandır. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ Lümdə yüdrikhülməutu fəqəd vəqa əcrumu ələmləh və kənəllləhu rəsulən rəximə Kim Allah üçün hicrət edərsə, yeryüzündə çoxlu sığınacaq və bolluq tapar. Kim Allah'a və onun elçisinə tərəf hicrət edərək, evindən çıxdıqdan sonra da ölüm onu haqlayarsa, Onun mükafatını Allah verir. Allah bağışlayandır, rahəmlidir. İzə qarabtum fil ardı feleyse aleykum cünahun en teqsurur minə assalati inxiftum en yeftinakumun lezîne keferu inxiftum en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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِلَىٰ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا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 Aw kuntum marran an tad'u aslihatakum wa khudhu hiddakum arasında olub onlara namaz qıldırdığın zaman onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا نمازı bitirdikten sonra ayağ olanda da oturanda da uzananda da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən sovuşduqda isə namazı lazımı qaydada qılın. Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Vələ <Sessizlik> deynu fi bitigail qum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kema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 Allah biləmdir. Müdrikdir. İnna anzələ ilayka lkitabə bilhaqqi li <Sessizlik> tahkuma baynən-nas. Li tahkuma baynən-nasi bima araka Allah. Wala takun lilqāinina Həqiqətən biz sənə kitabı haqq qolaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə vəhb etdiyi ilə hökm verəsən. Odur ki, xayilləri müdafiə edənlərdən olma. Vəstuğfirillaha inna Allaha kana Allahdan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Və la cihadil anillezin Özlərinə xəyanət edənlərdən ötürü mübahisə etmə. Şübhəsiz ki, Allah xəyanət edən günahkarları sevməz. İstəxfunu minan-nasi və la yestəxfunu minallahi və huve me'ahum iz yebeytun iz yebeytun ma la yerda minel-qavl və kana llahu bima ya'malun Onlar öz günahlarını insanlardan gizlədir. Allahdan isə çəkinmirlər. Halbuki onlar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 Ve yaxud oları kim qoruyacaq? yaca. Vməyəl su pis bir iş görərsə və ya özü özünə züllmərsə. Sonra da Allahtan bğşlanma dilərsə. Allah’ın bağışlayan rahimli olduğunu görər. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ Kim günah kazanarsa onu ancak özünün aleyhinə kazanmış olar. Allah biləndir. Müdrikdir. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ, فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا kim xəta edər və ya günah qazanarsa soru da onu təqsiri olmayanın boynuna atarsa özü özünə bəhtdan atmış Və açıq aydın günaha batmış olar. Və ləulə fəbblun ləhi aleykə və rəhmətuhu ləhəmmət təəifətun minhüm Ləhəmmət təəifətun minhüm ən yudillûkə وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ خَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Əgər səne Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə onların bir qismi səni doğru yoldan azdırmaq niyyətinde olacaqdır.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 La qayra fi kəsirin min necvahum illa man amara au islah, au mən əmər bi sadəqatin əu ma'rufin əu əu əslahin beynən nəs. Və mən yəfəl dəlikə bitiqa əmər dətilləhi fəsəv fə nüqtihi əcran gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur.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 Və mən yüşəqiqir rəsulə min bə'di mə tebəyənələhul hudə və yəttəbih gəyirə səbilil məminin və yəttəbih gəyirə səbilil məminin nüvəllihī mə tevəllə və nuslihī jəhennəm və doğru yol ona belli olduktan sonra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 İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Wa man yushrik ki, Allah ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsiyə bağışlayacaq. Allah'a şrik qoşan şəxs əlbəttə ki dərin bir azğınlığa düşmüşdür. İyyəduun min dunihi illə ilahün və in yedəun illə şeytənən Onlar Allahı qoyub yalnız qadın adlarını daşıyan bütlərə yalvarır ve yalnız isyankar şeytana sitayiş edillər. La'anallahu Allah şeytana lənət etdi. O isə dedi: Mən sənin qullarından müəyyən bir qismini hökmən ələ alacağam. ولا يضلنهم ولا امنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن فلا يبتكن اذان الانعام ولها امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد Fəqəd xəsirə xüsranan mübinə Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xulyalara salacağam. Onlara maldaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı qoyub şeytanı özünə himayədar tutan şəxs açıq-aşkar ziyana vurmuşdur. Yaeeduhum ve yumnihim ve ma yaeduhum Şeytan onlara vədlər verir və onları xüyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Ulai kema oahum cehannam ve la yecidun Onların sığınacaqları yer, cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapabilməzlər. Və <gülüyor> alləzīnə əmənu və amilu səlihəti sənudxiluhum, sənudxiluhum cənnətin təcrimin təhtiyəl ənhəru xalidin.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 sözündə Allah'tan daha doğruçu kim ola bilər Leis <gülüyor> bi amanikum və la amanii su en yujz bihi və la yecid lehu min dunillahi və la yecid lehu Bu neymətə nail olmaq nə sizin arzunuzla, nə də kitab əhlinin arzusu ilədir. Pislik edən kəz onun cəzasını alacaq və o, Allahdan başqa özünə nə bir himayədar, nə də bir yardımcı taplayacaqdır. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər cənnətə girərlər və onlara Qurma şərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz. Wa man ahsana deenan mimman aslama waj'ahu lillahi wahuwa Yaxşı işlər görərək Allah'a təslim olan Və Hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxsdən din baxımından daha gözəl kim ola bilər? Allah İbrahimi sevimli dost tutmuşdur. Və lillahi ma fis və ma Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahə məxsusdur. Allah her şeyi ehata edir. Ve istaftunuke fi nisa. Kulillahu yuftikum fihinn ve ma yutla alaykum fil kitab fiyatama fiyatama nisa illati la tu'tunahunna ma kutiblahunna ve Və tərəbūn əm tənkihūhunnə vəl-mustadʿafīna minəl-wildān və an taqūmū və an taqūmū lil-yatām bil-qisṭi və mā tafʿalū min kheyrin qadınlar barəsində hökm verməyini istəyirlər. Dəki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 وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ دَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا eğer bir qadın öz ərinin kobud rəftarından yaxud ondan üz döndərməsindən qorxarsa ər arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz axı barışmaq daha xeyirlidir doğrusu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 fəla təmilū kulləl-məyli fətəzəruhā kal-muəlləqə və in təslihū və tətəqū fa inna Siz nə qədər istəsəniz də arvadlar arasında ədalətlə davrana bilməzsiniz. Birinə tamamilə meyl digərini aslı vəziyyətdə qoymayın. Əgər özünüzü doğruldub Allahdan qorxsanız bilin ki Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. və in yekə fərqayunillahu kullam min saati Əgər ər arvad ayrılsalar Allah hər birini öz lütfundan zəngin edər Allah her şeyi əhatə edəndir müdrikdir Walillahi ma fis semawati ve ma fil ard welaqad wasayna alline utul kitaba min qabrikum ve innakum وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً Göylərdə və yerdə nə varsa Allah'a məxsusdur. Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də sizə də Allahdan qorxmanızı buyurduq. Əgər Allah'a küfr etsəniz Bilirik ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Allah'a məxsusdur. Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Və lillahi ma fis-semawati və ma və Göylərdə və yerdə nə varsa, Allah'a məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yeter. Ey insanlar, Eğer Allah istese, sizi yox edip yerinizə başkalarını gətirər. Allah buna qadirdir. Men kəla yurid təvabəddunyə fa indallahi təvabəddunyə vəl axira və dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah yanındadır. Allah eşidəndir, görəndir.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 Fəla tətbiəu l-havaa en ta'dilu və in təlmu au tu'ridu fa inna Allaha Ey iman getirenler! şahidliyiniz özünüzün veya ya ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə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 və ya həqiqəti deməkdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Yə əyyüha alləziyinə əmənu, əminu billahi və rəsulihi vəlkitəbət vəlkitəbilləzi nəzzələ alə rəsulihi vəlkitəbilləzi ənzələ min qabil. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ فَقَدْ ظَلَّ بَعِيدًا Ey iman gətirənlər! Allaha, onun elçisine və elçisine nazil etdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitaplara iman gətirin. Allahı, onun mələklərini, kitaplarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa düşmüşdür. İnnəl-ləziyinə əmənu, sümmə kəfəru, sümmə əmənu, sümmə kəfəru, sümmə ummazladu kufralem yekun illahu li Şübhəsiz ki iman gətirib sonra kafir olan yenə iman gətirib sonra kafir olan sonra da küfrlərini artıranları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönətməyəcəkdir. Vəşirilmo nəfi qinəbiən nələhumədəbən əlimə. münafiqlərə müjdə ver ki, Onlar üçün avrılı acıılı bir əzab vardır Əllə dinəyəttə xduunəlkə fiinə əliya əminun il mümini. Yəbətəhūn ʿindahumul ʿizzatu fa-innul ʿizzata lillahi qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar gücü və əzəməti onlarda mı axtarırlar? Halbuki qüvvət və əzəmət tamamilə Allah'a məxsusdur.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 İnnəllâhə cəmi'l münafiqinə vəlkəfirinə fī cəhənnəmə cəmiyəl. Allah kitapda size nazil etmiştir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiğini ve onlara istihza olunduğunu eşittiyiniz zaman, günahkarlar başka bir söhbete keçmincə onlarla bir yerde oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafikləri və kafirləri cehənnəmə toplayacaqdır. Əl-ləzīnə yətərəbbəsونə biküm fəin kənə ləkum fəthun minə Allahi qalûh.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 Onlar gözləyirlər ki, sizə bir bəla gəlsin. Əgər Allahdan sizə bir qələbə gəlsə, məyər biz də sizinlə deyildikmi deyərlər. Əgər kafirlərə bir qələbə nəsib olsa, məyər biz möminlərlə birlikdə sizə qalib gələ bilməzdikmi, sizi möminlərdən mı söyləyərlər. Qiyamət günü Allah sizin aranızda hökm verəcəkdir. Allah kafirlərə möminləri məğlub etməyə yol verməyəcəkdir. İnnel <Sessizlik> münafiqīna yuhādīʿūna Allāha wa huwa khādīʿuhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا يراؤون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منافقون حقيقةً ده çalışırlar Halbuki Allah onları aldadır Onlar namaza durarkən könülsüz qalxar, özlərini cəmaata göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər. Müzəbzəbiyyə beynə zəlikə la iləhə uləi və la iləhə uləi və la iləhə Onlar imanla küfrün arasında tereddüt edir. Nə müminlərə, nə de kafirlərə tərəf olurlar. Allahın azdırdığı şəxs üçün, heç bir yol tapabilməzsem. Ya eyyüha allaziyna əmenu, la təttəqidul kafirinə əvliyəə min dünil müminin.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 İnnal munafiqina fi d-dərk al-asfali minan nar, Həqiqətən münafiqlər odun ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən. İlləz-zənətəbû ve əsləhû və ətəsəmû billahi və əxlasû dînəhum lillâh və əxlasû dînəhum lillâh fa ulâika ma'al mü'minîn və səwf yûti'llâhu'l mü'minîn əcrən Tövbe edənlər, əməllərini islah edənlər Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Bunlar möminlərlə birgə olacaqlar. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Mə yəfəalullahu bi əzəbikum, in şəkərtum və əməntum, və kənəllahu şəkirən əlimə. Şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah itayətkar qullarına təşəkkür edəndir, biləndir. لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا pis sözün ucadan dan deyilməsini sevmir ancaq zulm olunan kimsələr istisnadır Allah eşidəndir biləndir Ənətüdü xeyrən aw tukhfuhu aw ta'fu Əgər bir xeyri aşkara çıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi bağışlasanız, bilin ki, Allah əhfədəndir. Hər şəyə qadır də. İnnə allaziyna yəkfirun <discussion> billahi və rüslihə və yüridun en yufarqı bəynə allahı və rüslihə və yəkulun. Və yəkulun nü'minu bibağdın və nəkfiru bibağdın və yüridun. Ouriuna əyttə x beynə vəlikəə. Allahı v və onun elçilərini inkar edenlər. Allah'ı onun elçilərindn ayırma isteyyib, Biz o elçilərin bəzisinə inanır, bəzlərnəyse inan mırıq diyenlərə bunun arasında bir yol tutmak isteyenllerr. Ula ikə kəfirunə xqqaə əxtədənə il kəfirinə azəbən muhinə Məhs onlar əsil çafirlərdi. Biz kafirlər üçün Al bir əzab hazırlamış والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله və onun elçilərinə iman gətirən və onlardan heç birinin arasında fərq qoymayanlara Allah öz mükafatlarını verəcəkdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yesəluk ehlü'l-kitab an tunzila alayhim kitaben minas-sama. Faqad sa'alū Mūsā akbara min zālika fa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 Biz bunu da əhv və Musaya açıq-aşkar dəlil verdik. Və rəfəqnə fəvqəhumu t-tura bi mifəqihim, və qulnə ləhumu dxulul bəbə səccədən, və qulnə ləhum lə tə'du fissəbət, və qulnə ləhum lə ثِقًا وَلِيضًا biz onlarla bağladığımız əhdə görə dağ başları üzərinə qaldırdıq və onlara qapıdan səcdə edərək daxil olun dedik biz onlara şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozmayın dedik biz onlarla möhkəm bir əhd peyman <Sessizlik> مسَابَم وَكُفْرِهِم بِآياتةٍ اللَّهِ وَقَتِْهِمُ أَن ب وَقَتْمِهِمُ الْأَ ب أَ بِغَيْرِ حَقتٍ وَقَوِهِم قُلوب نَاعُْ بَنْقَبَع اللَّ فَلَا يُؤمنِونَ إِللاا قَلينَا Onlar bağladıqları əhti peymanı pozduqlarına, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və qəlblərimiz qapalıdır demələrinə görə lənətə dülkar edildilər. Xeyr, küfürləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم onlar hem de küfür ettiklerine ve Meryem'e böyük bir böhtan dediklerine göre bir de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 Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Əksinə, Allah onu özünə tərəf qaldırmışdır. Allah qüdrətlidir. Müdrikdir. Wa <gülüyor> in min ahli kitabi illa la yu'mina bihi qabla mautih Kitab ehlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən yaxud İsanın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin.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 وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وَأَخْدِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْنِهِمْ أَمْوَالًا نَاشِدِ الْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Yahudilərin etdikleri zülmə görə, onlara daha önce halal edilmiş gözəl neymətleri haram ettik.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 لاكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاة والمؤمنون onlardan ilimde quwwetli olanlar ve mu'minler sena nazil edilene ve sendeden evvel nazil olanlara inanır namaz qılar zekat verir Allaha və axirət gününə iman gətirirlər. Biz onlara böyük bir mükafat verəcəyik. İnnə əvhəyna iləyikə kəmə əvhəyna ilə Nuhin və min bəədi. Və əvhəyna ilə İbrahəmə və İsmailə və İshəqə və Yaqqubə vəl-əsbəqə və İsa və İsa və Ayyubə və Yonusa Biz Nuhə və ondan sonraki peygamberlərə vəh etdiyimiz kimi Sənə də vəh etdik. Biz İbrahimə, e, İsmailə, e, İshaka, Yaguba və onun nəslinə, İsa'ya, əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəh etdik. Davud'a da zəburu verdik. Və rüslen qad qasasnəhüm ələyikə mən tabir u resulen lam naqusushum aleyk wa kallama Musa taklima Daha önce bir kısım elçiler barəsində sənə söylədik. Digər elçilər barəsində isə sənə heç nə söyləmədik. Və Allah Musa ilə vasitəsiz danışdı. رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل biz müjdə verən və ve qorxudan elçilər göndərdik ki insanların elçilərdən sonra Allah'a qarşı bir bəhanəsi olmasın Allah qudretlidir, müdrikdir. Lakin illahu yeşhedu bima anzala ileyk, anzalahu biilmihi Allah sena nazil etdiyine şahittir. O, bu Qur'anı öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şah etdilər. Şahid olaraq, Allah kifayətdir. <Gülüyor> Kafir olub, İnsanları Allah yolundan saptıran kimsələr dərin bir azgınlığa düşmüşlər. <gülüyor> İnnellezine kefru ve Kafirləri və zalımları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönətməyəcək. İlla tariqə cehənnəm məxalidin fiha əbəd və kan zalik İçərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm yolundan başqa. Bu isə Allah üçün asandır. Yə ayyuhan Qad cəəəkumur rəsulü bil həqqi min rabbikum fəəminu khayran ləkum və in təkfuru fə inna lilləhi mə fissəməvəti vəl-ərd və kənə alləhu Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gelen həqqı çattırdı.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 يا 16... 17.. 17.. 17.. anythinginsa ir Gobind aibond etmişs qə pseud dirlandsı 23 ansност qəlində qəstənd yəssən əlqəl check-ən əl təqətzərdkq说 amirəm o everlus فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يكون لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وكيلا.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 Və mən yəstənkif ən ibadətihi və yəstəkbir, fəsəyəxşuruhum iləyhi cəmiyət. Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin, Və təkəbürrlük göstərənlərin hamısıını öz hüzuruna toplaycadırəə məlləlinə <Sessizlik> əmən umin xəti fə fi ucu yazzidummin. وَمَنَ الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ getrib, işlər görənlərə gəldikdə isə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 özlərinin nə bir himayədar nə də bir yardımçı tapacaqlar ya ayyuhan nas qad cakum burhanun mir rabbikum və anzəna və anzəna ilayhi Ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və biz sizə parlaq bir nur, Qur'an nazil etdik. Fə əmməl-ləziyinə əmənu billahi və əqtəsanu bihi, fə səyudxiluhum fə rəhmətin və fəddül.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 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كان اخوته رجالا ونساء فللذكر مثل حظ